ta música tan feiticira vamos a recibir a, a nosa Fernanda Fallana Neira sí, que sí. que era a nosa correspondente Elena no Sancares, ¿no? Ahora pode outras cousas, pois non estivo, pode continuar, pero debe dicendo un un te... e émete algo. Muy ben, muy ben. Vamos a recibirla. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Armando e Julio Que tal estades? Pois, gracias a Deus. Xa, teña, xa o teño aquí o meu carón, pero estivo es, pachuchinho durante un tempo e, sí. e ora renovándose. Exactamente. Renovándose. Pois pues, sí. mira, sei sí, que... que... Mellor, así... Canto tempo, non? Sí, sí, sí. Ay, bueno, pero ben vida, moitísimas grazas por, por atendernos. Escoita, eh, vai, felicitacións gracias. por as túas participacións. Es que, que, que iras un non, nos seguimos te, a túa eh, trasectoria ciclista eh, eh, eh, sí. eh, de grande traballo. Sí. Que, que ademais é algo que te gusta, que disfrutes con él, non? Sí, agora estamos aquí en, en Mérida. Comentei no campeonato ibérico de orientación en bici de montaña Que é un campeonato de, entre Portugal y España hmm. o sea Así como unha liga de portugueses e españoles E bueno, vimos de, de cosechar moitas victorias eh, en todas as categorías Carai, eh, Sobre todo nas femininas non? Que, que Somos moitas mulleres de, de Lugo e outros puntos de Galicia Que, que participamos pues, en, esta, en esta competición de orientación en bici de montaña. Pois pues non me trabuquei, ou seja, que me, os meus parabéns estaban <ríe> <No>. eh, ben, <ríe> ben continuados. Estaban vendados, xa sabes sí, pues, no, que sí. No, que este ano temos campeonato do mundo aquí en Murcia. Ah, eh, tenemos, oh. Temos un, un mundial de veteranos, os outros non, pero bueno, aquí tamén ven as categorías, as rapazas novas ganaron tamén e os rapazes en categoría absoluta ganaron Dos lucenses, un lucense e unha, unha, unha de lugo. Muy ben, pero, muy ben. Pero, bueno, este ano mundial en, será en, en Murcia. En como Murcia. che digo, mundial de veterans Entón estamos a tope preparando. Pues la, la, la, de... Pois pois a seguir, a seguir. Bueno, que novidades, así, entre comillas, ou que cousuñas nos podes eh, adiantar de, de algo que, que, que teñas así curioso ou que, que, que os nosos ointes escoitantes poidan... Recibir. Sí, sí, mira. Mira, pois, novidades, claro, hai tanto tempo que non falamos, que xa te claro. comentaba que terei moitas cousas que contarvos, non? Pues, algún, Pero algún, agora algún. O, que, o que quizáis así, eh, bueno, preferín seleccionar, non? Mm. Son algunhas boas novas con respecto a, a gastronomía e a restauración. Bueno, gastronomía, máis ben, non sen xa palabra. Pero temos algún establecemento que estaba pechado que vai, vanse vanse reabrir, eu espero que pronto. Seguramente que xa para primavera, finais da primavera, ve, verán. un mesón de Campa da Braña, sabedes, que sí, era sí, sí, de, sí. de Pedro, e sí. que está ali no, no que é a zona de Degrada, en sí, Mancares, sí, un establecemento de, de... Pois, bueno, están, están traballando na... na restauración e remodelación do, do foi adquirido por un propietario novo, propietarios novos, sí. e van a reabrir. Uh -huh. Co cal, penso que é moi importante, porque esa zona de Ancares estaba un pouco como en decadencia, Despedida. por decirlo así. Sí, porque non ten... Non ten eh, actualmente non existe ningún ningún establecemento Hoteleiro, nin para comer, nin bar, nin no, nada. Non, no, no, no. en ese punto de, de Campa da Braña, non? Hey. Entón, claro, desanima un pouco de poder ir aí. Bueno, están as cabanas de, de, de, de cabanas antigas, sí, de cabanas antigas, mm -hmm. que, que sí, pero con esa excepción, eh, entón, ahora van, van reabrir, pois, pues, este local mítico que tenemos que ver de, de, de, de, eh, cando reabran, porque... Dende logo, penso que todavía non o, o fixeron. Eh? Está a piques, pero non o fixeron. Cando reabran, tenemos que, que igual contactar para para A para de ver, contactar, non? tamén de gustar non? Claro. Sí, degustar. Sí, <risos> Ese é un sitio que ten... Sí, y, bueno, y ten bar tamén, porque quem pase por ali que ir a tomar algo, claro. hoxe, eh, en Campa de braña non hai nada aberto. Sí, claro, claro. Que sí, sí, sí. había varios mesons, non? sí sí sí Sí, y, sí, sí, sí, sí. Entón... Falando disto tamén, o Campa da braña bueno, para que ande así un pouco máis desubicado, pois está, hai un lugar que foi de sempre moi emblemático, que é o que nos llechabábamos aquí Parador, sí, o, o, o albergue dos Ancares, sí. non? Sí. Que sabedes que está pechado. E, sí, bueno, a prensa fixose bastante eco de desta de, de situación. Me parece que agora era propiedade do clube Club Ancares, pero sí. o Club Ancares agora está pois case desaparecendo porque era xente pois xa moi maior e non hai non tivo logo eh sucesión, non. E eh, o albergue pois pois eh parte que ahora o cederon a algunha institución, non sei se ao concello ou a Diputación, non me quero equivocar. Uh -huh. Pero bueno, o da da magua porque está vandalizado totalmente. Vais, se pasais por alí agora podes entrar porque romperon a, a porta, claro que elo está nun sí, sitio sí, onde sí. Está aquelo bastante abandonado. E non só so abandonado, senón xa, claro, o estar na campa de Piero, que ali non hai nada, eh? Decide, é o único único que hai. Pois a xente entrou, está todo roto, cheo de cristais, vai, vai. incluso, eu sí, sí, sí. penso que, que roubaron, bueno, que roubaron, non sei se, levaron de ali eh, mobiliario, que, que sí. non sabes, que estuveron pois un pouco, eh, e dá un pouco de mágua, porque este sí que é un edificio histórico, de uh -huh. eh, foi construído con cartos públicos. Uh -huh. Bueno, é un edificio de 1970, nove, no, que se fixo cunha, cunha pedra de canteiría da zona, sabe, desde esta tan boa galega que temos de, de Asia a Forcarei, e sí. eran canteiros dali, ou sea, é un edificio que para min estéticamente... Pois bonito e singular que ten sí, sí. a súa certa historia e ademais que representou o que era antes un lembro cando era nena, cando decíamos vamos a Ancades, pois era ir ao albergue prácticamente eh, ese, ese albergue magua, magua, que se, que, que ese albergue esas cousas, foi, por Dios. foi inaugurado por Manuel Fraga mm. exactamente eh, Manuel Fraga viña aí eh, sí. viña a cazar viña Bueno, viña de fin de semana Gostaba allí moito, moito sí, sí. vir non? Vale. Eh, Bueno, pues eso que está Pero bueno, a un kilómetro E medio mm, Temos Campa da Abraña Baixando, que xa vai a haber pronto Pois pues, si vides en verano seguro que xa Podes pode pasar por ali E logo tamén vai a reabrir eh, Outro, o Camping dos Ancares Que non sei Si sabedes calé, é o que está en Mosteiro Entre Pontes de Gatín e Doiras En sí. Cervantes a aldea de Mosteiro, sí. no valdo cancelada do do sí, sí. pois aí hai un camping que leva xa uns cantos anos pechado que que bueno, que ten unhas cabanas de madeira e agora veu José sí. eh que un, bueno, veu de fóra, eh, adquiriu, comprou o, o o camping que estaba pechado e á venta sí. e vai nos reabrir. Muy leva bien. leva todo todo este inverno estivo traballando que a intención de de reabrirlo, o sea que tamén é pois outro, outro outra boa nova unha boa noticia, si sí, señor sí, sí, sí. pois eh, m, comprida información a verdade é pues sí, que eh, eh, non te queremos incomodar máis posto que si estás nese nesa concentración eh, eh, deportiva, pois eh, seguro que inda che fai falta participar máis por... probaxe xa andorolla Ai, por certo, que sí, sí, sí. A Androia eh, foi hai pouquiño sí, a festa aí. O domingo pasado non, o anterior. Armando non se lle pasa. <risas> pois, a ver, ver vou xe decir, non sou moito da Androia, eh? a min custame no. máis o, a zorza e o chourito. Ah, está. claro. E bueno, a empanada, a Androia. E ¿no? a empanada, sí, non? Sí. Sí, pero bueno, a nivel de, quero decir así, de sí. embutido adobado e tal, pois pues, que a min... Non son moito de androlla, pero pero pero a ver, que A ti gusta que... xa a forza. Moi ben, moi ben, moi ben. A min nosorzo muitísimo, me encantame. a Sabes? Si sí, si. Sabes sí. onda fan moi ben. Elo tes quede. En calquera casa, no, sí, no, di di di o que o que tei coñeces. Eh, Empadron. Chamaña racho. Elicha maña racho. Ah, é un racho. Ah. No. Sí, Armando, pero non é exactamente o mismo, eh. O raxo é como máis tipo eh, como lle chamamos nós outros treva, de filete, non penso sí. que e a torta é a que ven máis que ven máis adobada, con máis color roxiño, así sí. co pimentón e eh, sí. eh, non. Sí. Pero bueno, tes razón que a carne é a, é a mesma. Sí. Sí. pois pues, sí, eh... sí, na zona da Coruña o raxo está buenísimo. Uf. En cualquier sitio o, de Galicia, comeas cunhas patacas fritidas non ou bexadas, cuci, como en Lugo. hoxe o poñen en todos os sitios o raxo, pero claro. eu penso que o máis tradicional da zona da Coruña que é que, por menos que de Lugo, eh? Sí, Agora va sí, en todos os eh? sitios, sí, pero sí. tal, pero pero eu lembro cando fui estudar a Coruña nos anos principios dos anos 90, que en todos os sitios, nos mesóns poñían raxo de E eu non o conocía, eh, porque pola, pola zona de, de Ancares eu nunca o vi. Non, pola zona comarca. de Ancares nunca, eu tampouco non vi hasta, eh, non sei, eh, hai moi pouco. Ah. Bueno, pois, oh, cumprida a información, Fernanda, que, que, que moitísimas grazas e eh, que, bueno, xa quedaremos para outro momento que, que teñas máis ou menos desocupado, eh, voltaremos outro mes a conversar contigo. Parece che... Y, y un abrazo muy grande para Armando, para ti y eh, para todos los oídos. Muchísimas y gracias, por, por, gracias por, por con, con, conmigo Un aperta grande a seguir triunfando. Eso. Veña, pues vale. Hasta luego. Veña, chao.